Archimedes ze Syrakus spis počítání písku adresovaný syrakuskému králi Gelónovi, úryvek o heliocentrickému modelu vesmíru. Jak už víš, vesmír je název, kterým většina astronomů pojmenovává sféru, jejímž středem je Země. A jejímž poloměr je rovný délce přímé linie mezi středem Země a středem Slunce. Toto je běžný model, o němž si mohl slyšet od mnoha astronomů. Ale Aristarchos napsal knihu obhajující jisté hypotézy, z níž se v důsledku přijatých předpokladů zdá, že vesmír je mnohonásobně větší než vesmír právě zmíněný. Jeho hypotéza je, že hvězdy a slunce zůstávají nehybné, že země se otáčí okolo slunce na okraji kruhové sféry, že slunce se nachází uprostřed této sféry a že sféra hvězd se středem ve slunci je tak velká, že sféra, v níž předpokládá pohyb Země, je ve stejném poměru k vzdálenosti hvězd, jako střed této sféry k jejímu povrchu. Čau Petře! Čau Kamile. Úplně jasný, ne? Jo, to byl program Petra Robeška, že? <laughs> jo, řekně nám nějaký uh, spontánní a neplánovaný vtip, protože rozhodně nenahráváme tuto epizodu po No, jako takhle zní úplně všechny e, starověké astronomické spisy. E, buď to takhle, anebo vytyčíme kruh A, G, Z a narýsujeme průsečku s poloměrem a pak dokážeme, že e, Zenit Merkuruje v souhy lidi a tak. No nicméně budeme se bavit o astronomii. Mm -hmm. Začneme e, popisem archaického modelu vesmíru, který vypadá, že ve středomoří předcházel nějakému protovědeckému pohledu na svět. Mm -hmm. No a pak se postupně budeme bavit o tom, že dějiné astronomie jsou vlastně dějinami zjišťování, že to, jak reálně funguje vesmír a jak reálně funguje mm -hmm. obloha, e, není to tak jednoduchý a potřebuješ pořád složitější a složitější modely, jak vysvětlit, co se vlastně na obloze jo. děje. Jo, vlastně tak. tak. Přesně tak. No. Uh, ok, no takže na začátku si představuju někoho, kdo vyleze v noci ven, stojí, že jo, vidí kolem sebe plochou zemi a kouká na oblohu. A když koukáte na tu oblohu dostatečně dlouho, tak začne vnímat, že se nad ním vlastně otáčí něco, co vypadá jako koule, že jo, protože na severu, poblíž polárky, se ty hvězdy otáčejí po maličké kružnici a poblíž toho hvězdního rovníku, který vlastně odpovídá jako v rovníku, se otáčejí po strašně velké kružnici. A všechno se nad ním takhle otáčí. Takže to je ten to prvý, prvotní jako datum, který ten jako člověk má, k tomu, aby jako Myslím, se rozhodl... číslo data. Přesně ne? tak. Okay, okay. Uh, abych se rozhodoval, aby zjistil, jako, co se to teda nad ním děje, tak jak to interpretovali? No, jak ten archický kosmologický model, to je v podstatě, uh, že o Země je plochá, to je jasný, protože podívej se kolem, sebe, je <laughs> Očividně plochá, že? <laughs> Právě, To by no. bylo přece absurdní, kdyby byla kulatá, by lidi jako spadli Přesně na jiždě plokouhly. Jasně, a, no a co je nejdůležitější, že jo, že nebe, nemá hloubku, to znamená, není to jako rozměrný prostor, ale je to klenba, doslova jako nebeská klenba, jako třeba klenba v nějakým jako baráku, třeba v nějakém chrámu. Takže je to jakoby kopule, tak která... Takým chrámu, který se otáčí. Jo, jasně, ano, a je to ale je trochu nakřivo. No, o, o 23 stupňů nebo okolik, jo? No ale, ale jako pointa je, že, že to je normálně jako, když si představíš jako placotvou zemi, šo, která má tvar, tvar talíře nebo, nebo jako mis, nějaký jo. plochý mísy, tak je překrytá kopulí uh, a ta kople obloha. Jo. A nebeské tělesa jsou různé věci. Výsarvírovací buď... podnos. <laughs> jo, přesně tak. Uh, no, ale ne nebeské tělesa jsou různé věci, které jsou nějakým způsobem na té uh, nebeský kopulí připevněny. Buď to to můžou být normálně jako třeba kameny, které jako jsou tam přiděleny nějak, jo. nebo to třeba můžou být díry do té nebeské sféry, který jo. mají vidět nějaký oheň, který hoří za tou nebeskou sférou, a nebo to třeba můžou být dňůlky, kterým v, v místech, kde se v té nebeské sféře schromažďuje éter, nebo oheň, mm -hmm. a to potom se jeví jako hvězdy, slunce a tak. Jo. To, o, to, o tom mm -hmm. třeba hovoří Platon, respektive Sokrates v jednom Platonově dialogu. E, no a teď jako tohle je představa, která byla společná pro civilizace, které existovaly v okolí středomoří. Že? Mm -hmm. To je známý třeba ze starého zákona, kdy že Bůh na začátku stvoří nebe a zemi, potom stvoří klenbu a tou oddělí vody pod klenbou, odvod mm -hmm. nad klenbou. Což je jako zajímavé, protože jako z toho se zdá, jedna z interpretací je, že Autoři jako těch starozákonních textů si představovali, že ta nebeská klenba je vyrobená z nějakého průhledného materiálu, a že ta látka, která je za nebeskou klenbou, je voda normálně. Mm -hmm. že, obloha je modrá, stejně jako oceán třeba. Prostě kvůli tomu, že na, na obloze za nebeskou klenbu je obrovský oceán. Jasně, jako to souvisí s takovou tu starověkou obavou z vody. Že? Mm. Že na počátku byla všude voda a tma. že ty, ty, civilita, ty semické civilizace nebyly nezbytně jako nějakí super námořníci. Takže ve vodě se zpravidla asi Takže je jasný, že prostě mohli mít představu, že je tam všude voda a tlačí se na ně a jenom ten buchý drží za tou klempu. No jasně, no. ano. Voda je u těch semických civilizací a jako civilizací řekněme toho úrodného půl měsíce zpravidla asociovaná s nějakým prvotním chaosem, protože přesně, jak jsi říkal, to byl život, který byl těžko ovladatelný, nepředvídatelný. Jo že Židi nebyli žádný extra námořníci. A... Přitom by to mělo být takový fremeni, že Jako prostě jo. žijou jo. někde v zemi, která důvodá, ty vody není tolik zase, ne? tak uh, by třeba měli jako, si vážit jo. ty vody. Žejo? To jo, ale jako třeba když vidíš prostě oceán, tak ti to přijde jako, že, to, jo, to, je, jo, že no. to je jako špatně, že to je jako něco jo. divného, když se zvyklé na to pouště. Jo. No ale to, to už je samozřejmě jako blábol, <laughs> jo, Ale jako pojím tady, že třeba už v tom starém zákoně no. Bůh stvoří nebe a zemi, že jo? Nestvoří vodu, protože to už tam je. Jo, to, jo. To, no je právě, to, to, to je ta látka, jako mhm. pravátka, ze jo? který e, vzniká ten nesmír. No a co teda jako ten Bůh udělá, že, jo? že je vlastně to, že ne tou nebeskou klenbou oddělí tu vodu a vytvoří tu sféru, ve který Mh. žijou lidi, je tam atmosféra, lítají tam ptáci a takovéhle věci. No a pak tam máš takový jako další aluze, jako třeba, že země stojí na pilířích, Což uh, už v té době mohlo být symbolický, ale důvod, proč se tady tohle stalo jako proč to mělo symboliku, je ten, že si asi v nějaký době lidi mysleli, že země jako doslova stejně na plíří. Že? Mm -hmm. uh, naopak je to takový, že když je potopa světa, tak Bůh jako, otevře nebeské propusti. To znamená, jako ta představa, že, jo, že v té uh, skleněné klenbě je nějaký jako, vokínko, který se dá otevřít a když mm -hmm. otevřeš, tak se to začne týpt stoda. Což je jasný, protože že jo, prší. prší. prší yeah. Takže tam musí být voda nahoře. Uh, OK, no. Tohle to se teda týká starozákonních literatury. A když se koukneme do literatury řecký, tak tam nemáme, jako těch, nemáme úplně explicitně ten model vylíčený jako třeba ve starým zákoně, ale objevují se tam určitý narážky. Asi nejznámější je řecký obr atlas, mm -hmm. titán, který drží nebeskou klenbu. Jo. A že, že řekové si představovali, že svět... Hranice světa jsou řekněme hranice středomoří, to znamená nejzápadnější část světa jsou že jo, ty Heráklovy sloupy, což je mm -hmm. oblast Gibraltaru, nejvýchodnější část světa je někde, kde končí Indie, že nevěděli třeba o jeho východní a východní Asii. A tak jako celkem logicky si mysleli, že tam v oblasti těch sloupů je prostě nějaký obr, který drží tu nebeskou klembu. Je to asi nejhorší job na světě, že jako Nejvíc nahraditelná práce. Stačí tam jako dostavět tu klembu, ne? No, a prostě jasný, už nemusí držet. Tak to byl určitě jasný, trest nebo něco takového. Každopádně ji držel jenom do chvíle, než kolemšel Perzeus a ukázal mu hlavu Meduzi. Pak z zdol se z ní pohoří Atlas. A to, to je strašně zajímavé, že ten Atlas jako drží tu nebeskou klembu, ale přitom jako v tom perzeovském mýtu má třeba jako sad, ve kterém rostou zlatý stromy, najme se jako draka, aby mu ten sad střežil, jo? že to musel být, jak, jak vypadalo to interview s tím drakem, jo? jako že když si představíš, že ten drak přišel do té kanceláře, sednul si tam jako a ten atlas tak držuje tu a říkal: o, vidím, že máte zkušenosti v bezpečnosti v sektoru, potřeboval bych tady jako střežit zlatý jablka. Tak třeba měl dovolenou, že měl možná nějaký náhrad, nějaký, jako, nějakou náhradu za sebe. Že? Jasný. Jo. Uh, OK, tak to je jako tohle. No a potom uh, naše oblíbená diskuze. Řekové si představovali, že oblo... Řekové, konkrétně Homer a Hesiod a velice raní řečtí básníci uh, vždycky říkají, když popisují barvu oblohy, že obloha je bronzová. Neříkají, mm -hmm. oní, že je modrá. Podle mě, a to je jedna z interpretací, který jsem našel, uh, to zna... jako dává najevo, že řekové si představovali, že prostě obloha je nebeská klimba, která je vyrobená z mm -hmm. nějakého pevného materiálu. A není úplně moc jako pevných látek, se má přijdeš do styku, jako řek žijící v době temna, Co se tomu nej... a který by byly modrý, že? jako obloha. Mm -hmm. Co se tomu blíží nejvíc, tak to je nějaký jako vyleštěný bronz, takže možná říkali, že obloha je modrá. Ale ty máš jinou oblíbenou teorii, a to je? No, že prostě měli jako jiný odlišný spektrum barev, který vnímali. A tím pádem prostě si dnes jako spojovali dohromady barvu vyleštěného bronzu, OK, který... Není úplně modré, jo, ale tak jako může se blížit k něčemu, co je trochu šedý. S toho oblohu, která je fakt jako modrá, no. Jo, um... Takže to prostě nedokázali rozlišit, protože proto neměli slova. Ta... Ne, že by byli barvo slepí, Jasně. prostě tím, že to nedokázali popsat, tak, tak jako já nedokážu popsat od zelené. OK, to asi dokážu, světle zelená, tmavě zelená, jo. ale třeba nedokážu odlišit vínovou a červenou tak asi nedokážeš odlišit nějaký barvy, pro který nemáš slova. No, no přesně, to asi těžký popsat. Červenou a ješ... rudou. Je v tom rozdíl? Určitě. Jo, je, asi když to dokážu popsat, tak už to je dokážu odlišit, že? Jo, tak víš to podobně jako řekové nedokázali popsat jako odlišit modrou a bronzovou, jo. a my jo, tak my třeba nedokážeme rozlišit červenou a modrou, ale nějaký bolševici třeba to dokážou, víš co. Víš mm -hmm. tam je podobné jako posun antropologický. Teď se no máš okay. přesně smát, to bylo. ten vtip. Vždycky ti vyčítám, že se nesněješ. když nějaký vtip. signál, abych... E, je, je jo, dělal, yes. Yes. OK. okay. Um, to je ta archaická představa o světě. No a teďka jako samozřejmě problémy v tom, že to není tak jednoduchý, že tohle to ti očividně nefunguje. Jo? Ti lidi by jako si představovali a asi by i chtěli, aby svět fungoval podobně jako počítačová hra Minecraft. Že jo? Jestli jsi někdy hrál Minecraft, tak tam je jako kosmologický model vlastně, ale ten je hrozně jednoduchý, protože to je tak naprogramovaný, mm -hmm. že, že svět je plochý, to je v pohodě, no a potom je tam nějaká nebeská klenba, která se otáčí, ale jako všechno tam perfektně funguje. Jo? Třeba otáčí se tak, že slunce a měsíc jsou vždycky na obloze proti sobě, takže se nikde nestane, že by byly vidět ob oba na obloze. A nebo třeba um, ta osa, po který se otáčí ta klenba, je na, na horizontu. Jo? Není, mm -hmm. na, není natočená jako, jako v případě oblohy na Zemi. Jo? A nejsou tam třeba žádné planety, které by dělaly nějaký divné retrográdní pohyby po obloze a tak. Je, je. No ale problém je v tom, že jako reálný svět je samozřejmě mnohem složitější. No a teďka, jako, když se podíváme na tu řeckou astronomii, tak v podstatě ta řecká astronomie jako, jak jsem říkal, dějiny toho, jak postupně lidi přicházeli na to, že to není až tak jednoduché, museli to pořád komplikovat a komplikovat. Jo, v zásadě že vytvářeli matematický model, který popisoval, co se děje, nějakým způsobem potom vytvářeli uh, kosmologický model, který interpretoval tu matematiku. To znamená, který tím měl říct, že jo. Uh, ok, ten pohyb znamená, že je tam nějaký pantík, na kterým se ta planeta takhle vrátí zpátky, vlastně na chvilku je nějaká smečka. Jo, jako ty dvě věci spolu nezbytně nesouvisí. A, po, mhm. a toho je, že ta matematická část je normální, to je prostě jakože reálna trochu i věda, že oni reálně počítali, co se děje. A pak ta kosmologie je vždycky bullshit, no. Jo, přesně tak. No. Um, jo, ještě by byl bylo by dobré říct, že, jo, že se bavíme tedy jenom o řecký astronomii, protože žádná římská astronomie neexistovala. Jo, Us, ne. <laughs> jo no. Ně, Někteří samozřejmě kořičtí jako astronomé měli třeba římský občas, jo, jo. jako Claudius Ptolemaeus, ale jako všechno jako... mluvili řecky, absolutně řecky a tak. Dobře, no tak na co, jak se teda dívali na ty nebesa, ty řeci? Jo, za, začneme teda u těch presokratických <laughs> filozofů, jo, a protože samozřejmě astronomie, na rozdíl třeba od jako, magie a kouzelnictví a tak, o který jsme se bavili v minulosti, nebyla jako samo o sobě povolání. To znamená, že lidi, kteří provozovali astronomii, tak vždycky dělali ještě něco jiného k tomu. Většinou to byli filozofové, nebo to byly matematici, nebo různé jako průsečí ve novém diagramu těchto těch těch těch těch těch těch. ale strašně důležitý říct, že jo, před vlastně Platónem a Aristotelem nemáme žádný dochovaný extantní prameny. Ti různí presokratičtí filozofové spravedla napsali aspoň jednu knihu, Jenže problém je v tom, že nic se z nich nezachovalo. Většinou máme jenom pár vět, které mm -hmm. reprodukovali nějaký pozdější autoři a jako vždycky, když se dojíš o těch presokraticích, tak je extrémně důležité si uvědomit, že jako v té vzdálenosti, která leží mezi tebou a tím je jsou celý vrstvy různých zkreslení, Mm -hmm. který pravděpodobně jako způsobuje, že ty informace, které o nich máme, jsou úplně nesmyslný. Jo? Pr první jako problém úplně očividný je ten, že samotní ti presokratici nemuseli mít ani nějaký ucelený pohled na to, jak svět funguje. Je klidně mohli jako jen tak prostě ří jako psát v těch knížkách nějaké svoje jako domněnky a tak. Mm -hmm. Dr druhý samozřejmě věc je, že ty jejich knihy byly zpravedla ztracený už v antice. Hrozně se spekuluje, jestli třeba Aristoteles mohl opravdu mít tu e ty knihy těch prvních miléckých filozofů existovaly v té době vůbec. Mm -hmm. A další věc je, že, že ti lidi, takzvaní doxografové, kteří zaznamenávali, co ti proxokratičtí filozofové říkali, tak to měli z druhé, ze třetí ruky, jsou to parafráze, docházelo tam jakoby ke ztrátě významu, k ztrátě té informace. No často to třeba by lidi, kteří se ani sami astronomii nebo filozofii nezabývali, že pravděpodobně jako... To ani jo. nechápali, co se jako říká, jo. Diogana což je jeden z nejdůležitějších toxografů, protože se zachovala jako velká část jeho, jeho díla, tak ten jako ve stejný knize, kde popisuje nějaký jako astronomický názory Taleta z Miletu, tak zároveň popisuje historiku, jak let spadl do studny a k, mm -hmm. jak mu nějaká jako stará ženská říkala, jak chceš pozorovat oblohu, když ani ne, nevidíš, co je přímo před tebou, jo. Tak jako to už si pak říkáš, Myslím, to jakým je máš věřit těm <laughs> jako, vědeckým závěrům. Jo. A potom další, a to je samozřejmě extrémně velký bias nebo velký filtr, je ten jazyk, že my i jsme měli opravdu autentický třeba výroky těch nejstarších autorů, tak jako to, co oni říkali, pro ně asi v tu chvíli mělo nějaký význam. Ale ta jazyková bariéra, a nejenom jako z hlediska překladu těch slov, ale vůbec z hlediska jako toho, aby ses dostal do toho jejich způsobu uvažování, to je prostě extrémně těžký. Jo. Já jsem našel třeba komentátory k různým textům od Parmenida, kteří doslova jako říkají i don't know what this means. Mm -hmm. A to jsou jako lidi, kteří třeba celý život se zabývají tím, že se pokouší jako rozluštit tyhle věci. Takže jako pointa je, vždycky když se povíš o, o, o, presokratických astro, o presokratických filozofech, tak jsou celý jako regály v knihovnách, který interpretují ty jejich fragmenty, parafráze a takovýhle věci. Je to všechno hrozně problematický. Jo, tak když se pak říká takovýto jako, že táhlet milá tu říkal, že země je jako plocha a že plave na vodě, tak to už je tak hrozně vzdálený tomu, co on si asi reálně mohl říkat, že už skoro asi ani nemá smysl se tím zabývat. No. Jo, takže jednak nedokážeš identifikovat, jaký měli přesně třeba ten kosmologický model, takže vlastně to nebudeš srovnávat. Uh, druhá věc, že ne, nemáš žádný mojich matematický texty, takže ten uh, pokrok, který se tam běví, když se podíváš jako na to, jak se, jak se ta díla vyvíjí, že od, od tam máme nějakou úplně základní představu pár slov, a potom od Ptolemaje máme jako detailní matematický popis prostě orbit jednotlivých planet, tak to je proto, že prostě ty starší texty ty nejsou. Takže ten zdánlivý pokrok může být prostě výsledkem toho, že, že, neví, že prostě nevíme, co ti lidi psali. No to a jasný, že je. Nikdo, nikdo ani nezměňoval, že by třeba měli matematické texty, protože je neměl k dispozici. No to je jako Ono klidně ty lidi, kteří jejich texty se nezachovali, mohli být jako dál než třeba nějaký mladší autor. Jasný, Akorát, že já nevím... Uh, nějaká armáda dobyla s něco tam spálila hmm. a si knížky schořily, to je samozřejmě otázka. No. Uh, dobrý, ale tak, uh, jak jsem říkal teda, že jo, z Milétu představoval si, že Země je plocha a plave na vodě. Uh, existuje zase spousta jako různých interpretací, většina těch komentátorů se shoduje na tom, že si teda představoval, že Země je plocha. Podle některých autorů tím slovem geos, kterým označuje Zemi, nemusel nutně myslet jako planetu, ale mohl jenom říkat, že kontinenty plujou na vodě. Protože ta představa, že jako můžeš mít plavoucí ostrov, který není jako ukutvený na dně, tak ten, ta byla docela rozšířená v antice. Slavný třeba pasáž z Herodota popisuje, že někde namiluje ostrov, který normálně pluje jako loď. To nedávna fungoval urbánní mýtus, že Gronsko že je pomocí ostrovy. Ja, takže nic, co by bylo nutně um, jako jenom ze starověku. Nicméně říká se zároveň o něm. No, často ty je, různý parafráze se navzájem protiřečí. Třeba o Toátovi se často říká, že dokázal předpovědět zatmění slunce mm -hmm. někdy v 6. století před naším letopočtem. Což je, jako, což je docela legit, no? protože my třeba víme, že babylonští astronomové měli jo, v těch ostatních starověkých civilizacích byla docela rozšířena popisná astronomie. Jo, nějakou zapisovaly různé věci, třeba ty zatmění a tak. Ne, třeba nezbytně, aspoň nevíme o tom, že by přemýšleli o tom, jak jako funguje nebesa, jak, jako, jak to chodí, jestli tam jest nějaké pravidelnosti, mm -hmm. jak to vysvětlit a tak. Psi asi říkali, to jsou nějaký bohové, kteří prostě létají po obloze a tak budeme jenom zapisovat, ty se stane něco zajímavého. Nicméně dokázali předpovědět třeba docela dobře zatmění měsíce, který se děje poměrně pravidelně ale i zatmění slunce, což je těžší, ale asi je to jako technicky. Jasně, může. jde o to, že prostě ty, že ty planety, nebo ty, ty nebeská těla se pohybují s poměrně jednoduchým cyklem, takže vlastně sleduješ jenom, kdy se měsíce dostane do roviny ekliptiky a potom ti zajímá, kde je v té chvíli slunce. Takže to jako jednak to můžeš vysledovat prostě tím, že znáš tu periodu těch předchozích zatmění sluncí a slunce. A potom to prostě můžeš nějak jednoduše odhadnout. Tam, ta předpověď je strašně široký termín, že jo? Hmm. Z ní, dokázala to říct na minutu přesně, jako nebo dokázal prostě říct, kdy to začne, jako na to asi ne, protože to ani nepoužívali ten termín, jo? ale třeba aspoň na denní hodinu. No, to, je, to o tom, se ne, samozřejmě spekuluje, A Jestli předpověděl rok, nebo jestli předpověděl měsíc, jo. Jo? To už asi, ne, nebo jako to určitě už nevěděli ani ti lidi, Jasně, kteří to jo. zapisují a, a jejich jejich jako testemunia o Natáletovi no, máme, a, No jako pojinta je, jestli by to vůbec šlo, jo, technicky. Jo, tak já jsem třeba viděl v jedné uh, sekundární knížce, která se tímhle tím zabývá, když se jako nakreslíš prostě tabulku, kde uh, řádky jsou měsíce a sloupce jsou dny, a prostě já jsem jsem tam vždycky, když se slunce, mm -hmm. tak po nějaký době vypozoruje, že tam je pravidelnost, že jo, je to v podstatě, no. vznikají tam takové diagonály. A teď jako otázka je, jak dlouho by v Mlétu museli zapisovat takovéhle jevy, aby z toho ten tálet mohl něco poznat. Jo? Tak svekluje se o tom, že třeba 70 let. Jo, u toho, u těch, mm -hmm. těch, těch úplně nejstarších presokartiků asi není žádný dobrý důvod myslet si, že třeba cestovali, jo? že ten talet asi pravděpodobně celý mm -hmm. život žil v tom Mlétu, což bylo město žil na pobřeží Egejského moře. Ale zase na druhou stranu, jako díky tomu, že to, to maloazijské pobřeží bylo součástí perské říše v té době, tak se dá jako třeba předpokládat, že si možná jako mohl nějak dostat, že si mohl nechat poslat nějaký babylonský astronomický záznamy. Protože je velice jako zajímavá věc, že jo? astronomie stejně jako filozofie a celá řada dalších odvětví vznikla poté jako útlakem Perské říše, <laughs> víš co, pod těma jako zboštěnýma autokratama, kteří zotročovali celý národy, jak je. to popisuje film 300. To bylo přesně to jako autokratické prostředí, ve kterém vznikla jako moderní západní civilizace. Jo, no, no, každopádně je obhajitelný, že si myslel, že Země je plocha prostě proto, že nesestoval a že tím nemohl provádět jako různá měření těch samých astronomických jevů na různých místech, je. tak aby viděl, že je evidentní zakřivení že, toho povrchu. No a můj nejoblíbenější persokratický filozof, Anaximandros z Milétu. A o tom bychom se měli zmínit, protože on měl úplně e, jako nejbizarnější z našeho úhlu pohledu e, představu vesmíru. smíru. E, jako, že, to je hrozně zajímavé, že většina těch persokratiků Stejně jako my dneska, třeba děláme to, že všichni uvažují o nebeských tělesech, jakože to jsou nějaké koule, nebo nějaké mm -hmm. věci, které se pohybují po obloze. Ale jako, když seš někde v řecku a díváš se na oblohu v té době, tak to není jediný způsob, jak je tady o tomhle uvažovat. Ty fakt si můžeš na ty věci dívat a můžeš zatím vidět úplně něco jiného. A to je právě hezky vidět u toho Anaximandra. No? U něj se říká, že jeho největší jakoby insight, jeho největší objev nebo vhled jako do toho poznání je, že jako první objevil vesmír. A mm -hmm. co se tím myslí, že jako první autor, aspoň pokud víme, navrhl, že nebesa mají hloubku, že, že to je trojrozměrný prostor, že to není jenom plocha a že třeba různí tělesa nebeský jsou od sebe navzájem v různých vzdálenostech. Ale, a to je hrozně zajímavý, on mm. si nepředstavoval hvězdy, měsíc a slunce jako koule. Ale představoval se je úplně jinak. Jo? Teďka pojďme popsat Anaximandrův <laughs> kosmologický model. Jo? Tak za prvé, země je plochá a má tvar bubnu. Mm -hmm. Dokonce jeden ten oxigraf říká, že podle Anaximandra šířka země byla třikrát větší než její hloubka. To no, znamená, že to bylo takové jako docela placetý buben. Mm -hmm. No a teďka, okolo toho bubnu, okolo toho válce, se otáčelo několik objektů, který vypadaly jako kola. Jo? Představ si to jako pneumatiku. Jo? Okay. Střed pneumatiky je ten válec, ve jo. Je, uh, válec, který je zemí. Střed tím myslíš ten prostor uprostřed té pneumatiky, ve kterým ta pneu... není žádná guma. Že jo? Je to prostě to ano, přesně tak. oko je... pneumatiky. A, oku... no, jako, ano, to, to místo okolo, které se ta pneumatika otáčí, to je země. Že? Těžiště pneumatiky. Je. Těžiště pneumatiky, přesně tak. Ale zároveň uvnitř té pneumatiky je prostor. Uvnitř jako v duši. Ano, v té duši pneumatiky. A teď nemyslíme duši jako v spirituálním <laughs> smyslu, ale duši jako v pneumatickém <laughs> sláznestvu. Když máš duši třeba na, na jízdním kole, protože uvnitř té duše je prostor. Jo? Mm -hmm. No a on říkal, uh, hvězdy, slunce a měsíc. Jsou takováhle pneumatika, okay. nepoužíval přesně ty slova, ale je to v podstatě tohle. Yeah. No a teďka ta pneumatika není vyrobená z gumy, ale je vyrobená z mlhy nebo ze vzduchu, který mm -hmm. je zahuštěný a je neviditelný, ale je to pevná jakoby věc. Mm -hmm. A uvnitř té pneumatiky, to znamená v tom prostoru, kde máš jako stlačený vzduch na normální pneumatice, tak on říkal, že hořící oheň. A co, je, co se nám jeví jako hvězdy, slunce a měsíc, tak to jsou ve skutečnosti otvory, které mm -hmm. se nachází tady v té nebeské pneumatice a díky ním my ze země vidíme dovnitř té pneumatiky jo. a vidíme ten oheň, který v ní hoří. A to, že se třeba pozorujeme pochyb slunce na obloze, to je způsobený tím, že celá ta obrovská konstrukce se na obloze otáčí. Takže mm -hmm. jiný způsob, jak to vysvětlit, jestli znáš třeba jako Halo nebo e, nějaký takovýhle jako science fiction, tak tam máš různé gigantické prstence, mm -hmm. který se postaví okolo nějaké planety. Šo? Tak kdybys si představil, že je jako okolo Země, která je ale válec, e, někdo postavil jako tři gigantické prstence, mm -hmm. které mají uvnitř oheň a mají tam otvory, kterými vidíš ten oheň a otáčí se okolo Země, tak takhle on si představoval jo. jako princip fungování nebeských těles. V zásadě se prostě po obloze pohybují otvory do nějakého pozadí, prostě, který, a, a, který potom naznačují přesítmost prez, pre, planet, slunce, měsíce. A důvod, proč jich je víc, je protože každý se samozřejmě pohybuje prostě po vlastní dráze. Jo. No a samozřejmě tohle je nesmysl, ale co je jako ten... Co čím jako třeba posunul tu astronomii asi trochu dál, je to, že on si aspoň představoval, že to není jako jedna pevná věc, to znamená nebeská klemba, ale představoval si, že těch obrovských konstrukcí je víc a že jsou od sebe navzájem v různých vzdálenosti. No. Jasně, on no to... Jako ono to je přirozený, protože že on, on se musel vymezit vůči tomu archeickému pohledu na, na věc, kdy to je teda klemba, mm -hmm. ale že, teda to, že se třeba slunce pohybuje jako na té klembe, že prostě když Každý ráno, každý večer se podíváš na oblohu, tak to slunce bude vycházet prostě na jiném místě, než, než včera, že jo, měsíce vychle, na jiném místě. Takže ty představy byly takový, jakože Apolon jeden na voze. Jo? Mm -hmm. Takže toho je jakoby vědeštější, jako vělejší, rozumější pohled na věc. Ne? No přesně no, Tak tady tohle už je první moment, ve kterém jako on potřeboval vymyslet něco trochu složitějšího, než je ten archaický pohled, protože prostě ten archaický pohled byl v rozporu s pozorováním, že jo? Je Pro... jako slunce úplně očividně není něco, co by bylo připemněné na, ne na stejné nebeský klenbě jako hvězdy, že mm -hmm. se prostě pohybuje jinak než ty hvězdy. Mm -hmm. A to je jako první moment, se kterým se pak ještě budeme setkávat mnohokrát a mnohokrát, kdy ty na začátku máš nějaký výchozí předpoklad, pak něco pozoruješ a zjistíš, že to tak není, takže musíš vymyslet nějakou věc, která je složitější. Jo? Uh, on dokonce říká, nebo přesněji řečeno doxografové o něm říkají, že prý změřil nebo aspoň uh, stanovil vzdálenosti těch jednotlivých uh, kol, řekněme nebeských, od Země a říká, že nejblíže jsou hvězdy, ty jsou ve vzdálenosti 9 násobků průměru Země, potom je Měsíc, ten je ve vzdálenosti 80, 18 násobku a potom je Slunce, to je ve vzdálenosti uh, 27 násobku průměru Země, což... Uh, to, jakoby, to, to pořadí bylo zřejmě stanovený kvůli uh, zdánlivé uh, velikosti a jasu. Že z, jasu. Z hvězdy jsou nejtrapnější, takže jsou nejblíž. Tak to slunce má největší jas, takže prostě ten prostor za ním musí být jako velmi jasný. A to, zároveň ta sféra, na který je to slunce zavěšené, musí být jakoby strašně neprůhledná. Že jo? Mm -hmm tak aby prostě to nepronikalo no. do, těch do těch dalších částí oblohy. No a teď samozřejmě ty jeho vzdálenosti jsou jako násobky tří, že jo? Což spousta komentátorů spekuluje o tom, že to možná mohlo být, že to nemuselo být myšleno doslova, nebo že to, mohly být, že to mohlo mít nějakou matematickou symboliku. A že ti řekové, protože samozřejmě nedokázali to změřit reálně, tak se snažili třeba najít e, nějaký princip, který by, by bylo možný potom aplikovat i na tady tenhle ten e, vesmírný řád, že jsi mm -hmm. třeba řekli jako. A ve světě se věci vyskytují v trojicích, takže určitě planety jsou, od, nebo jsou, jsou od sebe v zásobcích tří. Jo? To, když si číš třeba Platona, tak si dokážeš plně představit nebo Hipokrata, že by to takhle mohlo být argumentovat. Jo? Co je zvláštní, protože jako věci se jako které věci se vyskytují v Trojicích? Ne, tak to jsem si teď vymyslel. To byl no princip jako ilustrace toho, jak řekové se snažili dovodit, jak by mohly být věci, které reálně dokázali jako evidenčně po, po, pochopit, jo. To je trojka hezký číslo, může být, ale teda nic se reálně nevyskyt. Naopak ještě někteří autoři říkají, že ta trojka by mohla být takzvaný určitý číslo, mm -hmm. že on jako neříká ve skutečnosti, je to 9, 18 a 27, ale že to je jenom jiný způsob, jak říct si to daleko, ještě dál a fakt úplně nejí dál. Tak jako my říkáme pár, že jo, jsou dva, tak on mohl prostě používat tři. Jako no to je jasný. Pár. Jo, ty třeba řek, když řekneš, jako bylo tam pár lidí, tak mm -hmm. ti neříkáš, že byly dva. Mm -hmm. Nebo bylo tam třeba kopa lidí. To není 60, už to neznamená 60. Jo? Uherský rok je taky to mm -hmm. jsem si zrovna teďka vzpomněl na pěkný příklad. Rozhodně to není tak, že byste zmyslel ty, když jsme to nahrávali poprvé. Uh, uherský rok, jo? To, je, to je příklad mm -hmm. neurčitého čísla. Jo, třeba ve, ve Starověku se neurčité čísla vyskytovaly i v jiných jazycích. V to bylo 40. Že vždycky, když se v Biblii říká, že něčeho bylo 40 jo, třeba pršelo 40 dní, mm -hmm. tak to ve skutečnosti znamená pršelo fakt dlouho. Oh, no. Jo. A no, tak to je Anximandros. Není, není to cool jako představit si, že si, že někdo se jako kouknul na oblohu, viděl v podstatě ty stejné věci, které vidíš ty. Minus, jako světelné znečištění, a vlastně došel úplně jako odlišným představy o tom, co jak to jako funguje, co je No zatím. jasně, ale tak já jsem k té představě nedošel, že jo. Já jsem už vycházel z kosmologické představy a pak jsem se podíval na oblohu a řekl jsem si, aha, tohle je to, co tam vidím, že jo. No a poslední pro Sokratik, který o kterým se musíme zmínit je s Klazomen. Uh, Máš nějakou nemo pomůcku, jak odlišit Anaxagora a Anaximandra? Já jsem vyrůstal na svou a a nefeonorových synech, takže to Anaxima, Anaxagoras, Anaximenes a Anaximandros, to je pro mě úplně v klidu. Okay. To mám zmáknutý. <laughs> no Anaxagoras, hlavně jako zatím, ale musíš vidět ty jako příběhy a... Aspoň jako ty vykonstruované životní osoby. Tak jako ty znáš, oni je spoustu věcí. Tálec padnul do studny, že jo. Pythagoras, ten už v Antice existovaly úplně neuvěřitelné historky, že jo. Pythagoras byl takový Jára Cimerman, trochu jako v Antice. <laughs> uh, anyway, ale Anaxagoras hrozně zajímavý, uh, u něj tedy zrovna máme těch biografických mm. detailů trochu víc. Říká se, že to byl první filozof, který přišel do Aten. Taky ho malem zabili, protože na rozdíl od osvícené tolerantní multikulturní perské říše, mm -hmm. je v té době byl jako Vidlákov, kde řádila španělská inkvizice. <laughs> Nebo možná to nečekal, protože jako. Ne, no ne, ne, <laughs> ne každopádně, přišel a ten a malem ho tam zabili, jo. Přesně mm -hmm. řečeno, oni ho odsoudili k trestu smrti podle stejného zákona, který ho potom, podle kterého potom zavraždil Sokrata, byl to zákon o bezbožnosti, mm -hmm. což je úplně špatný překlad do češtiny. To neznamenalo, že by ti lidi jako popírali existenci bohů, to bylo spíš jako, že neprokazovali bohům dostatečnou úctu. A on to dostal, konkrétně teda dostal za to, jednak, že to byl kámoš Perika, takže to byla mm -hmm. jako politicky motivovaná vražda, v podstatě justiční, ale hlavně jako tvrdil, že slunce je hořící kámen a není to žádný bůh, což těm lidem asi mohlo připadat takový zvláštní. No. Na, na, na druhou stranu to nebyl takový blázen jako Sokrates, takže na rozdíl od Sokrata zvolil vyhranství, odešel do Leuker, kde potom zemřel a po nějaký době. No a teď jako jeho zase jako klíčový vhled je ten, že to je ten první autor, o kterém víme, který explicitně jako říkal, že hvězdy a slunce a měsíc to nejsou nějaký jako díry do nějakého obrovského kola, který se mm -hmm. otáčí po obloze, ale to je prostě hořící kámen, mm -hmm. No a jak je tam přichycený? No tak to nevím, jestli to úplně říká Anaxagoras, ale to potom rozebírají další autoři, jako tu mechaniku, doslova jako nebeskou mm -hmm. mechaniku, to znamená toho, jak funguje ten stroj. Už je třeba předělaný na neviditelných pantech. Ale to, to předbíhám. Každopádně Anaxagoras jako říkal, že slunce je hořící kámen, říkal, že je větší než polopones, což je... Pravda. V podstatě pravda, ale je to asi nejmenš, největší jako podcenění <laughs> starověku. No, nevíme úplně, jak na to přišel, ale existují spekulace o tom, že bylo nějaké zatmění slunce, který procházelo Peloponéským poloostrovem, to, do, to dokážeme zpětně nekonstruovat, mm -hmm. a možná, že on využil pozorování z různých míst Řecka, kde že, jo, lidi, kteří byli mimo poloponés, už nepozorovali to zatmění úplný a lidi na Peloponésu, jo. Takže on z toho mohl jako dovodit velikost toho stínu. Tak třeba zajímavé je, že ty jeho parafráze údajně říkají, že si představoval, že na měsíci jsou hory, pláně, obydlí, jo, to je s že když jako začneš si představovat, že to je jako, šu, dí, jako kamen mm -hmm. oborovský, že jo, a ne třeba díra do nějaký gigantický konstrukce, no tak uh, už jako není tak velký krok představovat si, že to tam asi musí vypadat podobně jako u nás, že jo? Mm -hmm. a Dokonce třeba um, v antice se objevuje opakovaně motiv uh, toho, že nebej, nemejský lev, což je mýtická bytost, jedna z nestvůr, ze kterou bojoval uh, Herkules, že jo? spadlo z měsíce. Mm -hmm. Neví se proč, neví se jaká byla jako, mytologická signifikance tady letoho. proč se všech těch nestvůr zrovna jako nemejský lev by měl spadnout z měsíce, ale jako už v té době si lidi prostě představovali, že ty nebeské těle se by mohly být jako obyvatelný Asi byl divné, že to je jako dneska si říká, přistalo z Marzu nebo že jo, spadlo z Marzu, tak jo, on spadl z měsíce, jo, protože neviděli, že Mars je taky žává koule. Myslíš si, že, jako, že třeba Medúza, která měla místo vlasu hady, nebo nějaký obrovský draci, a Anastury, že to bylo jako v klidu, ale nebyl skvělý. No, Byl tak úplně mimo. Tak že... třeba měl nějaký divný názory, jo? třeba <laughs> transsexuál nebo jo, tak něco. Jo a ještě jedna věc, tři věci <laughs> k Anaxagarovi. První věc je, že on teda díky tomu, že uvažoval o těch tělesech jako o koulích. Tak jako první navrhl, že fáze měsíce jsou způsobovaný světem slunce. Jako uh -huh. první navrhl, že měsíc nesvítí sám o sobě, ale že odrážím světlo ze slunce. Což je jako cool, že jo? Uh -huh. To je první jako vhled. Druhý věc, vhled, díky tomu, že uvažoval o tělesech jako o nějakých hořících koulích, tak dokázal napojit ty nebeský tělesa a pát asteroidů, že dokázal si říct jako OK, tak pokud to je teda koule, tak je třeba možný, že jednou začas nějaká spadne. A to je to, co jsme jako našli tam u těch kozích říček. Že jo? To byl uh -huh. poměrně známý v, a v, v různých historických knihách rozepisovaný případ, kdy se našel spadlý ast, uh, asteroid. Teď nevím úplně přesně, jaká je ta správná astronomická nomenklatura. Meteorit. Uh, je to meteorit. Je to meteorit. No. meteorit to našli jako kámen. Že jo? A tak kdyby tam byl anexa tak tak jim řekl, on to je jasný, to je jako hvězda, že jo, třeba spadla. Uh -huh. A třetí věc, že on jako první vysvětlil nebo navrhl vysvětlení mléčné dráhy. V tomto případě už je to trochu mimo. Jo? On správně identifikoval, že mléčná dráha je část oblohy, ve které je vidět velké množství slabě svítících hvězd, ale on si nemyslel, jako víme, že to je teď, že by to prostě byla část oblohy, ve které je hodně hvězd umístěných, kvůli tomu, že to je jako mm -hmm. rovina toho galaktického disku. On tvrdil, že to je ta část oblohy, která je zastíněná diskem ploché země a tím pádem je tam vidět větší množství míň, uh, viditelných věst, který mm -hmm. na ostatních místech oblohy zastínuje svět uh, slunce. Takže jako sice vycházet ze špatných předpokladů, což je jako to, že země je plocha, mm -hmm. ale pořád jako cool. Jo, no, jako nedá takový smysl, protože přece jenom ta dráha není v tom místě, kde by ten disk stínil, ale okay, protože to, by, to nebyl disk o tom, že jo to bylo byl nějaký jako obdelník. Jo, demokrita si myslel, že země je obdelníková. Mm. Víš co? Musíš, musíš spojit jako plochou zemi, obdelníkovou zemi a dutou zemi, a vyjde Pizza Box Earth, že země má tvar krabice na pizzu. já samozřejmě všichni víme, že země má tvar velociraptora. Mm -hmm. No dobrý, a teď opustíme teda presokratický filozofy. Třeba konkrétně teda nemůžu je presokratický filozof, který žil až po Sokratovi. Mm -hmm. Určitě by, kdyby, kdyby se mu dneska řekl, že je jako presokratický filozof, tak by ho to trochu urazilo. Ale uh, už se dostáváme k teda těm extantním filozofům, to jak filozofům, kterých máme uh, spisy. Velké množství, což je hlavně, že jo, Platon a Aristoteles. A jak, jak teda probíhal, řekněme, vývoj představy o tvaru zeměkoule. Mysleli si všichni v té době, že Země je plocha? Nebo jaký byl ten koncenzus mezi filozofy? Tak jako pozorováním prostě nedojdeš úplně k tomu, že je kulata, jo, ale jako objevuje se to asi už, jo, Platon to zmiňuje bez jakýkoliv jasný obhajoby toho, proč si to má myslet. No teď, teď přichází jako ten moment, kdy máš jako dát svůj jako rant o tom, že všichni si myslí, že si lidi v minulosti myslí, že země je plocha, ale není jo. to tak. Všichni si věděli, že země je kulatá a nikdo to jasně, jasně, jasně. No, tak to je jako ve středověku, že jo, ale ok, no, tak buď prostě pojent v tom, že ano, tady si lidi začínají uvědomovat, že země je kulatá, na základě jednoduchých pozorování časem, ale teda v téhle chvíli ještě nevíme, proč si třeba Platon myslí, že země je kulatá. Možná je to prostě, proto, že koule je coů. Cool. Že kolo hmm. je taková jakože, dobrý, uzavřený tvár, hezký. No a plněte v tom, že teď to potom zůstalo. No jasně, no. Jako mnohem pozdější autoři, třeba Plynů Starší, zmiňují empirické pozorování. On třeba říká, jako, když pluješ na moři pobřeží, tak nejdřív je ta pevnina vidět z koše, který je na stožáru, pak ty prvky vidět z poluby. Hmm. Že oni si jako uvědomovali, že oceán je zakřivený, jo. Ale co se týče jako těch úplně nejstarších autorů, tak tam třeba jedno jako z, z důležitých argumentů, proč by země měla být kulatá, je právě to, že koule je jako dokonalý útvar mm -hmm. a hlavně z, země je uprostřed vesmíru, tím pádem se nikam nemusí pohybovat a nemusí hlavně padat. Jo? Že oni potřebuje vysvětlit, proč země padá, proč, nemusí být, proč země nepadá, proč mm -hmm. nemusí být ni, ničím podepřena ani nemusí být na ničem zavěšena. A oni to vysvětli úplně jednoduše tím, že je prostě ve středu vesmíru, tím pádem ne, nepotřebuje jako nikam se pohybovat. No a pokud máš jako střed, tak pak už je jako docela rozumný si myslet, že i ta samotná planeta mm -hmm. má jako tvar koule, to znamená ten povrch je vzdálený ke středu zhruba všude stejně. A když někdy v 19. století vyšel životopis Krzysztofa Kolumba, tak tam vznikl ten mým, že oni mu říkali, ale ty přepadneš přes okraj země. A to nebyl důvod, proč, proč by bylo takhle církev kritizovala, nebo proč by ho protože ta přestava byla zažitá, že ta země je kulatá. Problém je v tom, že Kolumbus si myslel, že je daleko menší, než skutečnosti je. No a jenom náhodou tam byl kontinent. Jo, to je úplně největší náhoda jako v dějinách. Víš, co, že když, kdyby se to psalo jako knížku, tak by, tak by všichni to kritizovali, že to je jako moc velká náhoda. Jo? Jako, víš, co je... to je? To je, jako, kdyby Trump postavil zeď, uh -huh. přestože to je úplně zbytečný, a potom v Mexiku byla zombie apokalypsa. Jo, jo prostě jako, že najednou přijde to když píšeš jako knížku o mořeplavci, který pluje jako přes oceán a teď jako potřebuje, aby neumřel žízní, tak vymyslíš celý oceán, který tam, teda celý kontinenty tam zrovna náhodou je. Jo, jo. jo. Okay. To je jako zračáku, víš co? Jakože sakra, Oni se... Víš, fa... skočíme toho... z útesu. Uh, tak letí kolem pták a takhle vás chytí. Ne, ne, ne, ne, to je jako v dračáku, když uh, připravíš nějaký postav, těm uh, postavám nějaký úplně dobrodružství v nějakém městě a oni místo toho nasednou do lodi a půl úplně pryč jako z toho města. Tak co uděláš? Vymyslíš, že tam je kontinent, no. že? aby tam mohlo být dobrodružství. Ne, tak to jsme trochu odbočili. Ale uh, jasně. Pojem tedy je, že testimonia, který přesně řečeno parafráze, který se týkají ty tý kulatý země, tak jsou trochu a vysvětlení toho, proč se ti mm, filozofové mysleli, že země je kulatá, tak jsou trochu rozporný. Oni na jednu stranu, třeba Aristoteles, jako říká, jasně, to je v pořádku, země je kulatá, je uprostřed, protože jako nikam nepohybuje, nemusí prostě jako pohybovat doprava, ani doleva, nemusí padat, nemusí se vznášet a tak. Ale zas na druhou stranu, jako třeba na jiných místech, Aristoteles říká, že země nepadá kvůli tomu, že je, že podobně jako píst, je nadnášená stlačeným vzduchem. Mm -hmm. Pod, zemí, pod, pod, pod diskem země je stlačený vzduch. Existují zase komentátoři, kteří se snaží tady tyhle dvě vzájemně rozporný, rozporný pasáže nějakým způsobem sledit. Oni říkají, Aristoteles vysvětluje tím prvním způsobem, proč ten disk země se nepohybuje třeba po jako, vodorovně, jakože proč neklouzá, neklouzá potom, uh -huh. po tým vzduchovým polštáři kvůli tomu, že je uprostřed vesmíru, ale proč nepadá, je vysvětlený tím vzduchovým polštářem. Uh -huh. to je testimonia Aristotelovo o těch předchozích názorech na tvar země Kula. No a teďka jako už od, teda od Platana, od Aristotela si všichni teda představují, že země je uprostřed vesmíru, že je kulatá, No a teďka jako další vlastně krok v těch kosmologických modelech je představovat takzvané nebeské sféry, jo, že zatímco ten Anaxagoras si teda představoval, že třeba slunce je nějaký hořící kámen, tak tady ti filozofové teda už očividně začínají přemýšlet o nějakých jako konstrukcích, které by jim umožňovaly e, pochopit a mluvit o tom, jak ty nebesla se pohybujou. Uh -huh. Konkrétně třeba Aristoteles říká, jo, je to nějaká, jsou tam nějaké nebeské sféry, což on si představuje jako kulovou plochu, střed té kulové plochy je země. Ta kulová plocha je neviditelná, je vyrobená z nějakého průhledného materiálu, uh -huh. to je nějaký jako éter, který je dokonalej a nezničitelný a věčný a takovýhle věci. A to se může jako různě otáčet, může to dělat zajímavé věci na různých osách, může to spolu třeba reagovat tak. No a ty nebeské tělesa, to jsou prostě jako koule nebo kameny, které jsou zasazené v té skleněné nulové mm -hmm. ploše. No a potom jako ta astronomie je v podstatě je popis toho, kolik tam těch nebeských sfér, jak se otáčí a takové jo. věci. No a to je ta astronomie jako, Aristotelé, astronomie jako fyzika v té době mm -hmm. fyzika, což znamená prostě vlastně materiálová věda jo, o tom, co to je, co ty věci jsou, z čeho jsou vyrobeny, jak jsou tvrdý, měkký, hladký, studený a tak dále. Mm -hmm. A to je, to je samozřejmě kompletní jo, bullshit, protože on neměl a do moderní doby prostě nepřišli žádné pozorování, které by tě byli schopni říct od nějaké spekt spekt spektrografie si prostě nebyl schopný nic říct o, o, o charakteru těch, těch planet. Uh, On nemáme vlastně zachovaný žádný text astronomie jako matematiky. Kdyby nám vysvětloval, jako, jak, po jakých orbitách se pohybujou, takový věci, co se jako daly v té době pozorovat, který jako založili moderní astronomii, tak to dnes Arsotela nemáme. To Protože on prostě považoval teologii a fyziku jako daleko důležitější součástí uh, filozofie. Jo, to je strašně zajímavé, že jako třeba potom tohle máme vlastně opačný mm -hmm. postoj, že, že to je takový mně sympatický, že Ptolemajos právě říká, jako, teologie je nesmysl, tím nemá smysl mm -hmm. se zabývat, protože to nemůžeme nikdy na vědět. Na nikdo neschodne. Přesně. Fyzika je taky nesmysl, na tom se nikdo neschodne. Jediný, co má cenu, dělat, je matematika, mm -hmm. protože to neokecáš. Jako, že právě, když, ti, no. když pozoruju Merkur v, sou, v nějakém souhvězdí a pak z toho spočítám něco, tak jako to ti omlátím o hlavu, že jo? protože to prostě nemůže být jako možnost chyby. Ale je to pochopitelné, že by tohle prostě RZTL nepovažoval za důležitý, protože když přijdeš za nějakým normálním řekem a začneš vysvětlovat prostě dráhy těles, tak to zajímat nebude. Ale když mu řekneš ty ho je Mars, to je, nějaká, to je nějaký botaný papírek, který hoří no, Tak bylo to že jo? Protože to se dovede jako představit. Tak jako mně přijde, že toho Platona a Aristotela asi jako dost paralyzoval ten jako idealistický realismus, že jo? Že oni prostě považovali za nejvíc jako cool proniknout jako k těm ideím, mm -hmm. k tí podstatě skutečnosti jo. a takovýhle věcí. To až akorát my jako si uvědomujeme, že to je bullshit, že jo? Mm -hmm. A že jako tu cenu, to, co má cenu, je dělá tu matematiku, protože tím aspoň můžeš ty vole mít GPS jednou. Jo, jo? tak to oni nemohli mít. No. Asi je to prostě cool, když se sedneš, kecáš s kamarády, že jo, zamyslíš se na tou věcí, pak ty cítíš dobře. To vzní, že ta filozofická metoda má nějaký účel. Ta jo. astronomie bez pochyby jako žádných praktických důsledků, ta, ta matematická žádných praktických důsledků nedosáhla. Že jo? Mm -hmm. ten majost prostě... Nic jako nevyřešil úplně. Kromě toho, že předpověděl pohyby planet a hvězd za třeba stovky let. Kdo no tak teďka už máme kosmologický model, který je poměrně komplexní, že jo? máš tam země ve středu vesmíru uklatá, uvědomíš si, že obloha má hloubku, uvědomíš mm -hmm. si, že tělesa jsou tělesa, nebo jsou třeba díry do nějaké gigantické konstrukce, mm -hmm. a uvědomíš si, že máš jako nebeské sféry, které jsou jako od sebe v různé Ale díky tomu, že Um, řeští řekl, řekl, jako vycházeli všichni z určitých jako společných předpokladů, který se ukazuje jako mylný, tak jim to pořád ty uh, kosmologické modely dál, dál komplikovalo. A základní jako, předpoklad byl teda, že Země je ve středu vesmíru. To ještě, ve středu středu středu, rozumě, dostali, to ještě funguje To jako ještě No a druhý problém je, že oni vždycky předpokládali, že ty nebeské sféry jsou kulatý. Že? Mm -hmm. že nepo, nepředpokládali třeba, jako, že by ty tělesa mohly obýhat objí, po elipsách. To je úplně největší jakoby, mím, který vlastně existuje až do, až do. ještě za Koperníka, že jo, až do Keplera. Vlastně. Kepler je první člověk, který, teda není první člověk, který ho napadlo, že to nemusí být koule, teda kruhy, ale první, kdo to jako formalizoval, že jo, do nějakého do rozumného modelu. Prostě z nějakého důvodu ti lidi byli úplně fascinovaní kružnicemi a koulemi, takže všechno muselo být kulový. I když to byly elipsy, i když prostě ta pozorování neseděla, tak to vždycky nějak na, jako na, na, nasáčkovali na kouli. Jo, jako třeba Aristoteles má těch nebeských sfér 55. <laughs> ja, on má ještě to, tak jako nejenom kvůli tomu vyvysvětlil, jako to pozorování, ale ještě jako v podstatě z teoretických důvodů, že on má třeba sféry, na kterých nejsou připomínány žádný nebeské tělesa, takže ty sféry nejsou vidět. Uhum. Ale on je tam má v tom svém kosmologickém modelu, protože oni mají za úkol vlastně zachycovat pohyb ty úplně nejvzdálenější sféry, ty nejzasší sféry, která je hranicí vesmíru, mm -hmm. která se taky otáčí. A on teď, tenhle si to asi představoval, že kdyby, jakože pohyb téhle tý sféry by se musel přenášet na ty tělesa, které jsou blíž u země mm -hmm. a muselo by se mu to časem zrychlovat. Což je samozřejmě problém, protože on předpokládal, že jako vesmír existuje věčně, že, jo? že nemá jako žádný počátek v minulosti. Mm -hmm. Takže nemůžeš jako mít model vesmíru, který se zrychluje. No, a, takže tam prostě přidal sféry, které nic nedělají. Jenom tam jako souh a brání tomu, by se pohyb předášel. Taková kosmologická konstanta. Ko, no, kosmologická konstanta. Století. No, jasně. No, no. Ale prostě v zásadě jako to, co se snaží vysvětlit, je poměrně jednoduchá věc. Že Oni, jedna, která vidí tu kouli, která se nad, nad ten člověk utáčí, když se večer dívá na hvězdy a potom na ty na kouli vidí co? Vidí tam uh, slunce, který se teda pohybuje ne po tom rovníku té koule, ale v úhlu 23 stupňů a uh, 23,5 stupně od, od toho rovníku. To znamená, že prostě vidí nějakou dráhu, po který neustále každý, každý, uh, každou noc vychází slunce na jiném místě a posouvá se každý směrem tři. od... Co uh, jsem říkal? Každou noc. Každou noc, whatever. <laughs> uh, posouvá se teda protiotáční Země, že upozřebuje se od západu, od západu na východ, což je ten, ten standardní směr pohybu planet a společně s ním se tam pohybují i další planety. Mm -hmm. To znamená, že vesměs jako poblíž té ekliptik, ekliptiky, což je teda ta trhasa toho Slunce, uh, se prostě točí i další planety, protože oni jsou všechny vlastně v jedné rovině. Že jo? Mm -hmm. uh, takže... A teď problém je v tom, že to by bylo super, kdyby se všechny pohybovali alespoň přibližně stejnosměrně, ale některé oni jakože různě jako komíhají se tam a zpátky, občas se vrátí zpátky tím, jak je Zemi přeběhne, samozřejmě jsou mimo tu rovinu a všechny tyhle ty pohyby se snaží nějak vysvětlit. OK, tak tady tenhle kosmologický model má teda dva problémy. První problém je ten, že délka času mezi dvěma rovnolivnostma Není stejně mhm. dlouhá. První polovině a druhé polovině roku. Tak to je první problém. no a druhý problém jsou takzvaný retrográdní pohyby planet. Což znamená, že když se díváš na oblohu, tak se ti planety nepohybují normálně jako po křivce, ale Přesně že pohybují se po křipce, ale nep nepohybují se jako po křivce, křipce, ale prostě jednou čas se ta planeta vrátí zpátky, udělá takový malý kolečko mm -hmm. a pak zase pokračuje dál. Což je samozřejmě způsobený tím, že, že ty planety v skutečnosti neobíhají kolem slunce, ale obíhají společně kolem, uh, teda ne neobíhají kolem země ale ovýhej kolem slunce mm -hmm. různou rychlostí po elektrických dráhách, takže občas se stane, že ta planeta jako předběhne zemi, pak se, se země předběhne tu planetu a tak. Mm -hmm. A co, co je jako ještě další problém, je, že v průběhu toho retrográdního pohybu se změní jako rychlost pohybu mm -hmm. toho nemyského tělesa, což je jako, jako strašně na palici si představit, když si myslíš, že vysetlit, když si myslíš, že to je nějaká věc, která je připojena na nějaký sféře, která se otáčí, a je že, kulata. A je kulatá. ty by samozřejmě jako fil, správný jako filozof si představoval, že nejenom že ta je, jako ta kruhová sféra je dokonalá a nezničitelná a tak, ale ještě by si představoval, že se otáčí pořád stejnou rychlostí, jo. Mm -hmm. Jakmile se něco jako zrychluje a zpomaluje, tak to je hrozný problém, protože musíš jako vysvětlit, proč se to děje, mm -hmm. A to ti výrazně komplikuje to tvoje uvažování o světě. No a teď jako samozřejmě různí astronomové přicházeli s různými jako nápady, jak tady tohle tu sladit. Jo, tak třeba Eudoxos z Knidu, ten má kosmologický model, který se dá vysvětlit slovně, ale je tak extrémně složitý, že celo to ani nebudu pokoušet. Na YouTube existuje video, když vygoogluješ Eudoxos který rekonstruuje jeho kosmologický model normálně jako trojrozměrná animace. Je to poměrně jednoduchý. No, ty planety se tam tak jako kývou, mm -hmm. protože tam je takový mechanismus několika jako navzájem spojených oběžných drah. Ale jako by se to, to prostě slovně je na palici, Ale v zásadě je to jako chudce toho epicyklu, Přesně že Přesně tak. Toho, co se objeví u Aristarcha. Že... Mm -hmm. Ře... Vlastně ta planeta se kromě toho, že se teda otáčí kromě, kolem Země, tak má ještě nějaký jiný zdroj otáčení. To nebyl teda Aristarchus, byl to Apollonius z Pergy. Aristarchus navrhl heliocentrický model. A což je mimochodem docela zajímavý, to bylo v té úvodní ukázce. On teda tvrdil, že Slunce je středem vesmíru na Země. A dokonce údajně na to přišel bolcí pozorování, ne na základě nějakého teoretického, filozofického modelu, kdy on údajně nějakým způsobem přišel na to, že slunce je větší než země, no a celkem logicky mu připadalo, že teda větší těleso by mělo být ve středu a menší těleso by se měly um, pohybovat kolem něho. Ale ten člověk, který nevěděl epicyklus, tak byl Apollonius Pergy. No a epicyklus, co to je? Jak to um... řeší ten problém? No, tak ono zřejmě řeší, že je retrográdní problém. Jo? To, že ta planeta se teda vrací, to se řeší tím, že v zásadě ona teda točí kolem Země na nějaké orbitě, no a na té orbitě ještě navíc je menší kruh, po kterým se otáčí s mm -hmm. To znamená, že ona se vlastně točí dokola a pak ještě jednou dokola. Víš, jak to, víš, jak to je? Máš velkou klíčenku mm -hmm. a na ní máš malý klíčenky. Jo. A na těch klíčenkách se otáčí ty planetky. Jo. Takže, takže to tak jsou jako to. v sobě vnořené. Přesně klíčenky. tak. No a to je teda ten epicyklus. A to dává smysl, protože ten pohyb po obloze, který ty vidíš, tak to je vlastně pohyb té planety okolo vel, na, na té velké nebeské sféře. Mm -hmm. A ten retrovrátní pohyb, to znamená, to, že se ta planeta najednou vrátí, tak mm -hmm. to má být vysvětlený tím pohybem té planety ještě na tom malým, jo. malý nebeské sféře, která se nachází na té oběžné dráze. A ono u některých planet to docela funguje, protože v zásadě ten velký cyklus to je, že v zásadě reprezentuje tu orbitu kolem Slunce, a ten malý cyklus to je ta orbita uh, orbita kolem, uh, ta země kolem Slunce. Okay. Takže to řeší tenhle ten problém. Ale neřeší to třeba další problémy, jako je Um, ek, jako je excentricita orbity, že jo. Tak přidáš další epiklu, epicyklu, víš co? No, to úplně nefunguje, ale co přidáš je excentron, že jo, přidáš, to znamená, že vezm, řekneš, OK, OK, OK, ono se to táčí kolem, po té dráze, to je moc pěkný, já mm -hmm. neměrný, ale střed té dráhy není přímo v zemi, země je trošku šejdrem, mm -hmm. je to jako bokem. A tím pádem z, po z pohledu pozorovatel na zemi, ta planeta vypadá, že trošku zrychluje, jo, pohybuje se jako nerovnoměrně, ale kdybys ve skutečnosti stál v tom excentru, v tom místě, který je někde bokem, tak by ti to připadalo úplně super. To je docela jako konvenient, že ten excentr někde ve vesmíru že se jo. k němu nedá dojít. Jo. No jasně. A to, tak jako právě, že. že všechny ty kosmologické modely, které potom přidávaly excentrické epicykly a tak, tak časem už byl tak strašně složitý, že bylo asi jako jednodušší opustit ten předpoklad klu, kruhových drah a prostě říct, ok, tak Země je uprostřed, drá slunce je uprostřed a ty oběžné dráhy jsou elipsy, že jo, a najednou jako máš daleko jednodušší sluneční soustavu. Jo, ale ten, to až to je, v 17. To je až věk, vzlověk, ne? no, jasně. Nevíme teda o tom, že by někdo navrhoval um, jiný než kruhové dráhy ve jako aspoň teda o tom nevím. No a teďka poslední věc, kterou se budeme zajímat, tak to je jako úplně nejvyšší meta pravděpodobně, starověký astronomie, aspoň pokud víme, a to je, že Claudius mm -hmm. a jeho Almagest. Jo. On jako říct, že to je on, který za může, to můžete asi přehnaný, že on v zásadě bere asi předchozí uh, matematické modely a předchozí kosmologické modely a nějak je skládá dohromady. Uh, myslím, že u něho se objevuje, nebo je to jeden z prvních spisů, kde se objevuje ekvant, to je ještě další věc, to je to, že teda OK, někde mimo Země je bod, ve kterým se to pohybuje po kružnici a z, z, jako, můžeš, vypadá to, že se, se ty planety tam pohybují po kružnici, a potom je ještě jeden bod, který je tak nějak naproti Zemi. Když když stojí v tom excentru, tak by se zdíval na Zemi uh, ve stejné vzdálenosti jako na ten ekvant. Mm. Uh, tak ten ekvant je, to je místo, ve kterým, ze kterého se ty planety pohybují zdánlivě, nebo pohybují se stejnou úhlovou rychlostí. Za určitou dobu. A teď... Uh, co to znamená, jo? že je jedno místo, ze kterého se to pohybuje po kružnici, a jiné místo, ze kterého se to pohybuje stejnou směrným pohybem. Takže vlastně se to pohybuje po kružnici stejnou směrným pohybem, ale není to úplně tak, jako, jak si to představovali. Není to vidět. Je to jakoby, že on musí prostě dodržovat tu, tu filozofickou nutnost toho, mm. aby to byla kružnice pohyb, no. uh, stejnou směrným pohyb, stejnou pohyb, ale ne. Uh, musí to nějak jakoby ošulit tímhle tím. ošulit, Takže kombinuje přesněte. vlastně ten Accenture ten e Equant. Má tam tu deferentní kružnici, což je ta velká klíčenka a pak má ten epicyklus což je ta malá klíčenka. A obrátí taky Polaret paprsku. <laughs> ne, já jako zhruba chápu, co se myslím, říct. No, zas na druhou stranu jako jednou začát řekneš takové věci jako že a každou Noc vyjde slunce a pohybuje se tady po té dráze, což úplně nedává důvěru v takovéhle služitý vysvětlení. E, ne, dobře, A no. Ale je důležitý, že mu to jako víceméně funguje, je. až na to, že on nemá, jako, že on nám nezachovává nějaké velké množství pozorování těch jednotlivých planet, mm. jo. Takže my nedokážeme úplně ověřit, jestli by ta naše, ta, ta, ta, ta, ta vysvětlení se dělá. A, a to jako naráží na prostě celkový problém té astronomie, jo? že to prostě nikdo nedělal, jo, to pozorování planet. Jako, když se podíváš prostě až do nového věku, tak my máme, dv, to byly k dispozici prostě dva velký katalogy, jo, jako od Ulga Bega, nějaký náhodný mongolský panovník, který prostě bydl v Samarkandu a bavil ho kuka na hvězdy, mm -hmm. a potom se jde Tycha Brahe, jo, že jo? Yeah. A na, na jeho pozorováních potom Kepler postavil tu svůj, ten, ten svůj model. Jo, jako... Prostě to byli lidi, kteří museli stávit jako le desítky let prostě pozorování planet. Bylo to úplně, že nic to neudělalo. Že jo? Museli dělat složitou matematiku, protože vlastně ty planety vidíš, že jo, nějak dokážeš je relativně jednoduše nasadit na rovníkové koordináty, ale ty je potřebuješ dát na nějaké obecnější koordináty, na ekliptické koordináty. Takže děláš trigonometrické výpočty bez kalkulačky, jenom tak prostě nějak na koleně. A, ale, má to, ale má z toho, z toho žádný jako benefit pro tebe, že jo? No, jako Já si říkám, že v té době dělat astronomii bylo jako když dneska autisti pozorujou vlaky, že jo? Hmm. jakože, jo, my to zpětně oceňujeme a vlastně zpětně jsme rekonstruovali jako ten narrativ, ve kterém tohle jsou ty hrdinové jako vědy a jsou to ty slavné osobnosti a mají sochy a umělecký díla a takovéhle věci, ale jako z jejich pohledu a hlavně z pohledu jejich okolí, to museli být jako úplný natardí, že jo? to nemělo žádnou souvislost s celým zbytkem společnosti. Jasně, Ně, nic jo. to nebylo. Jo. My dneska jako lítáme na měsíc a děláme jako různý kul věci jo. a tak, ale jako v té době zabývat se tím bylo muselo být asi dost zvláštní. Jo. Jo. Každopádně jako ta úroveň sofistikovanosti, se kterou se Tolma snaží vysvětlit ten ten známý pohyb planety je fakt, je fakt jako vysoká. A krom toho, samozřejmě, on tam schrnuje, jako, tehdyjší matematiku v zásadě. On tam hmm. má, jako, trigonometrii, jako složité výpočty, má tam různé tabulky pro výpočet nějakých moc kde hmm. si co asi, jaké co to vlastně dělá, ty postupy se už nepoužívají. Uh, trošku problém je s tím, že tohle máme, že zachovaný skrze arabské překlady, a potom další, jako, středověky, potom nověký přepisy, takže. Ta čísla někdo musel jako ruště, přepisovat, ručně přepisovat, Pravděpodobně někdo, kdo neměl ponětí, co, co znamenají, že jo? Mm, mm. Taky tam jsou věci, které jsou evidentně přidané, jo? že třeba někdo sečetl, někoho napadlo někdy sečíst dohromady hvězdy v jednotlivých souhvězdích. A dneska to je ve standardním vydání Almagestu, protože to prostě bylo, to tam objevilo asi docela brzo po ale je to úplná blbost, že? Ne, jako, ne. Že nikdo si nemůže. Tak každopádně tam, jsou slovo. No. no, jako ten Almagest, to je něco, když se do toho koukneš, tak to vypadá jako matematicko-fyzikální tabulky, že? Mm -hmm. jako nějaká učebnice matematiky, že tam je spousta různých výpočtů, tam, jsou tam tabulky, jsou tam, je tam katalog hvězd, katalog souhvězdí, takovéhle věci. A je teda ten Almagest je jedna z mála věcí, která, nebo z mála explicitně jako astronomických spisů dalších, který bychom měli z Antiky. Ale je to třeba asi způsobený taký tím, že to bylo něco jako zlatý stránky, že to byla mm -hmm. jako kniha, která byla k praktickému použití, No a jako ve chvíli, kdy ti vídou nový zlatý stránky, tak už se nepotřebuješ starat o, o, o to, aby se opisoval ty starý. Že? Mm -hmm. Takže asi je pravděpodobný, že ty starší spisy se zachovaly kvůli tomu, že když měli lidi něco opsat, když měl jako investovat ty peníze do toho opisu, tak to tady jo, no. je to nejnovější. A je to to, to nejlepší. Že? Je to mm. důvod, proč prostě se jmenuje Almag je to Almagest, že? Jako, což není typický český název, mm -hmm. že je to prostě podle, podle arabského překladu, tak ono existuje minimálně pět různých arabských překladů, takže to bylo jako strašně populární dílo svým způsobem v té době a je že jo, ten ten termín je od řecky slova Magisto jako největší dílo. To bylo ono potom, že všude do novověku bylo prostě strašně slavný, že jo? to byla to byla ta astronomická učebnice, ta jedna příručka. A jako ono popravdě řečeno, když se koukneš do toho Almagestu, tak zběžně, tak se vůbec jako nedívíš, proč to mělo tak obrovskou váhu pro ty lidi, jo. Že když přišel nějaký Koperník nebo Kepler a tak a začal jako tomu papižovi vykládat, že všechno je ve skutečnosti jinak. A ten papež, který asi pravděpodobně nic nevěděl, se kouknul do toho Almagestu a viděl, jak to vypadá. Tak si asi řekl, jako, no, tak budu věřit prostě tady nějakému Keplerovi, nebo budu věřit jako stovky let jako starému Almagestu, který je, je fakt jako působivý dílo, řekněme, z hlediska toho, jak je napsán. Ani ta průprava, kterou měl Koperník, třeba zdaleka nebyla taková, aby jako dokázal vyvrátit ty argumenty z Almagestu. Almagestu, ono je jako opravdu ten jeho heliocentrický model byl, byl, byl bullshit. Jo? On prostě, akorát on důvod prostě toho strašně vážil, je, že on zrušil ten ekvant, hmm. takže mu tam zůstaly všechny ty epicykly. On naopak přidal ještě další epicykly, aby vysvětl, proč teda ten ekvant nefunguje. A se mi to nesedělo jakože s pozorováním. On těch pozorování planet měl jenom pár, hmm. takže jich neměl tolik, aby si to sám zrušil. Ale jako, fakt, to bylo, fakt to bylo hrozný ten model. When in doubt, <laughs> Jasně. Právě, no, tak to je Almagest. No, tak tím jsme se dostali už úplně na vrchol řecké astronomie, pravděpodobně. Nic lepšího nemáme. No, takže no jako závěrečný, závěrečnou kázku si dáme teda uh, Almagest. Našli jsme schválně, aby jsme ukázali, jaký je charakter toho díla. Mm -hmm. Úplně náhodnou část Almagestu. Takže takhle zní jo. vrcholné dílo řecké astronomie. Um, čeho se to týká? Jo, on se snaží dovodit průměrnou délku měsíce. Jo, budeš to překládat na koleně z angličtiny? Nějak to přežívá. No. Dobře. Když vynásobíme průměrný délní pohyb Slunce, který jsme odvodili na přibližně 0,59, 31 stupňů za den, poznámka, používá tedy. Sexy, jestli počet, což je Přesně tak, okay. si vygooglete. Když to vynásobíme počtem dnů v jednom synodickém <laughs> měsíci, to je 29,31,58, 20 dní, a přidáme to k výsledku, to je 360 stupňů jednoho obratu, dostaneme průměrný pohyb měsíce. Měřený v zeměpisné délce během jednoho srnodeského měsíce, jako přibližně 389,6, 23, 1, 24, 2, 30, 57 stupně. Když tohle uvedené číslo vydělíme počtem dní v měsíci, dostaneme průměrný denní pohyb měsíce, měřený v zeměpisné délce, jako přibližně 13 10, 34, 58, 33, 30, 30. Kul, ne?